Destin Și anii cresc ca mustul roșu linuri, Savanții distilând în alambic sublimul tot și putredul nimic, Aceleași întrebări și aceleași chinuri, Și viața jucând goală din buric pe mesele amarelor festinuri Și cupa lunii plină de veninuri sub inocentul lunii borangic. Și noi curgând, nestinsă cărăruie, Din morți în prunci, din zâmbet în suspin, Sărutul tămâind ca o cățuie, Ca să se facă sabie și spin, Și același om târât din cer în cuie, Și același sfânt și însângerat destin.